Bona tarda i benvinguts a Peix a la Planxa, avui amb una edició especial perquè aquest és l'últim programa que emetrem a Radio TNU del Clot de Peix a la Planxa. Així és, oients, eh, m'acomiado de la graella de Ràdio TNU Clot amb aquest Peix a la Planxa especial que durarà més o menys una hora i mitja, potser una mica més, depèn del que diguin els contartulians, que tindré l'última mitja hora del programa d'avui, eh, que fem el divendres 21 de juny a partir de les 7, perquè és una hora ja, com és divendres, podem fer una mica abans, no hi ha ningú més que faci programació a la garella de programes el divendres, aquí a Radio Teneu del Clot, a l'Ateneu del Clot del carrer Muntanya, 16. I això ho plegarem cap a les 8 i mitja i farem un programa una mica especial d'acomiat, ja ha passat força temps des d'aquella primera missió del programa que inauguràvem Radio Teneu del Clot amb so propi i peix a la planxa i café cigarro un 28 de febrer de l'any 2011. Tots estàvem molt nerviosos, eh, teníem poca experiència, poca experiència per dir nulla experiència amb el tema de la ràdio. Eh, aquest cine expert que començava amb aquell 28 de febrer de 2011 fa dos anys i mig gairebé, ja eh, ha consolidat un projecte de tres temporades que iniciarà la seva quarta a partir del setembre d'aquest 2013. Aquí hi ha unes instal·lacions que hem fet noves, perdó, a a l'Ateneu del Clot. Aquell estudi canalla que teníem a la sala de psicoturisme amb el qual podíem fumar, beure birres i passar-nos-ho bé fent ràdio, s'ha fet una cosa més seriosa, amb una taula de mescles professional, com Déu mana, amb una connexió a internet d'alta velocitat i tot ha reformat en un projecte que ha crescut molt, sobretot amb les ganes, l'esperit de la gent, aquesta il·lusió per fer ràdio, de buscar una audiència i de, i de tenir aquesta experiència. Ja dic que és un projecte que en dos anys i que ha crescut molt, estem molt orgullosos, però el peix a la planxa, com deia en els últims programes, és una fórmula que per mi està molt esgotada, bàsicament perquè fer el programa sol, produir-lo, fer el guió, fer la locució, escollir la música, està atent a totes les novetats musicals, provoca un desgast que sense contraposició econòmica amb els dies que estem vivint amb el qual la feina doncs, és, un, és un valor preuat que no de vegades té quan es té moltes vegades la implicació és alta doncs costa moltíssim a part que hi ha una satisfacció pròpia personal que s'ha de complir. Per això, per això no vol dir que, que, que la meva experiència a la ràdio acabi perquè a partir del setembre, quan comencem la quarta temporada de Radio Teneu del Clot, eh, faré un programa conjuntament amb el Joan Santaló que si tot va bé i està aquí al final del programa ens explicarà, o no, bueno, explicarem tots dos en què consistirà i com anirà aquest programa, quina serà la seva prioricitat i tot plegat. També continuarem amb la meva col·laboració mensual amb el Paulo Fontela, que ha vingut sent en aquests moments a Pisa de Planxa, però que farem un programa nou, amb un nou nom i tot plegat, però que bàsicament portarà la mateixa tendència que seguíem fins ara. Fem monogràfics eh, especials, programes especials monogràfics amb, amb músics en concret, que ens agradin o que, per el que siguis estiguin d'actualitat, però que tenen ja una llarga trajectòria una que puguin indagar amb la seva biografia, amb la seva proposta musical, l'impacte que ha tingut en tots nosaltres la seva obra musical. Com deia Pablo, avui no podrà venir, però, però ja sentireu notícies també, serà una vegada al mes, us enviarem algun correu tipus PAM o, o ella s'encarregarà a les xarxes socials, a Facebook i a Twitter, de fer-vos eh, amplificar totes les notícies que tinguem al voltant del nou programa i bàsicament aquests seran els canvis i el peix a la planxa doncs, eh, com a fórmula no descartem recuperar-la un temps d'unyar però de moment preferim fer ràdio acompanyat amb dues persones penso que és molt més agraït per l'audiència per l'oient i molt més relaxat per aquí per preparar el programa perquè això ara ja gairebé no hi ha guió però al principi era tota una feinada i costa, costa bastant fins que no agafes molta soltura en tot cas ja tinc tot el temps controlat i és una llàstima però prefereixo fer el programa amb algú en tot cas, el Peix de panxa Planxa d'avui tindrà la, la fórmula habitual aquesta primera hora, posarem música eh, de novetats musicals i també coses antigues que vaig despascant, que m'agraden molt i que han configurat aquest so especial propi característic de, de Peix de la Planxa, que espero que us hagi agradat molt en aquests dos anys i mig d'emissió que portem a, a les zones d'internet, sobretot. Eh, Consideix aquest Peix de la Planxa amb dues eh, notícies importants que voldria remarcar abans de començar el programa, una d'elles és la, la mort de James Adolfini, l'actor que va donar vida al mític personatge de televisió Tony Soprano, la sèrie Lo Soprano de David Chase, de, la famosa sèrie de HBO, que alguns diuen, alguns diuen que és la millor sèrie de la història, juntament amb The Wire, jo no en traia la polèmica, m'agraden totes dues, potser una mica més de Wire, però és tan, tan sabal perquè tots dos són obres mestres. Però si sí, recordades aquí el gran, grandíssim actor, que era James Caldolfini, que ens va deixar el dia d'ahir a Roma. Tot sembla indicar que per un atac de cor mentre estava a l'hotel, quan es dirigia a un festival de cinema a Sicília. Eh, què dir de Tony Soprano que no sé si he dit ja i no, no, sé, si dir, eh, no sé si diré alguna molt més contundent, però Sí que era un grandíssim actor, que un, és una grandíssima sèrie que va renovar moltíssim eh, les sèries de televisió, el llenguatge audiovisual per televisió, posant-lo un nivell altíssim al nivell del cinema. I aquella mirada de, de Tony Soprano que era capaç de transmetre qualsevol cosa des de la ira, la ràbia, la tristesa, eh, l'artazgo, eh, la por. Eh, era un actor molt registre, registres, aquella respiració que ell tenia que et feia sentir el que, el que ell, les emocions que sentia i el que pensava i com et, et feia tremolar por en alguns moments i canviava un somriure sarcàstic i com s'ho passava bé i com plorava per als ànecs que no tornaven i la relació amb la seva dona. Era un actor amb tants matisos, amb tantes, tantes textures, que si alguna vegada Soprano va voler ser una, una sèrie coral, va acabar sent una sèrie bàsicament d'un sol personatge, Tony Soprano, que quan, fins i tot no estava en, en la pantalla, es feia sentir, es feia notar, sempre estava present Toni Soprano, des d'aquí un record i queda espacàcia en, en pau, James Galdolfini. I l'altre també és que, això és una efemèride, més que una notícia, és que fa 50 anys, el 28 de juny, d'aquí molt poquet, d'aquí set dies, una setmana, fa 50 anys que es va publicar Rayuela, la novel·la més important, l'obra culminant de, de Julio Cortázar, una obra imprescindible, sembla que una vegada hem llegit aquí algun fragment d'aquest llegim literaris de La peça a la planxa. És una obra recomanable, molt recomanable, si no l'heu llegida, Compreu-la aquest estiu. És una, no és una novel·la, és una parell narratiu amb una amb, amb surrealista, jugant amb la ficció, amb la fantasia, amb la realitat, amb tots els temes que li interessaven a Cortàzar, eh, París, els carrers, les trobades fortuïtes, eh, el jazz una narrativa d'altíssim nivell que he aquí recomanent com una lectura estiuenca d'aquestes de la platja que pots anar llegint i, i per què no hi hagi una de les peces culminants de la literatura universal del segle XX. I amb aquestes dues notícies, presentar-vos ja la primera cançó amb una mica de retras que, que hem punxat avui, que és una llàstima que no puguem, abans, o sigui, és endinçar-nos més en aquest disc de Crystal Castles, que, que es diu simplement Crystal Castles III, eh, i aquesta cançó que hem sentit al principi que es diu Carosen, Crystal Castells és, és un projecte musical que fa música electrònica d'avantguarda, són de Toronto, Ontario, el Canadà, son una parella, el productor Edan Katz i la cantant Alice Glass. Eh, fa música molt combativa, amb lletres urbes subversives. És un disc molt interessant aquest tercer, també els dos primers, i ja dic que és una llàstima que no puguin aprofundir més, però, però aquí us ho deixo, és el Crystal 3, l'heu de sentir, val la pena, i segurament és una de les troballes d'aquest final de 2012, que ens sembla que van treure l'àlbum Eh, no sé si amb el programa que fem el llum la seguirem però en tot cas aquí us deixo l'apunt Crystal Castells, un grandíssim grup i a continuació eh, continuem sentint Mesel de Gozel", de Gozelo perdoneu amb, el, amb aquest disc que ha fet tribut per Nina Simone fent versions de La Gran Diva de la suma sacerdotisa del Sul, que és Nina Simone aquesta vegada fent una versió de House of the Rising Sun amb elles ho deixem fins la següent cançó mercy és tot un plaer sempre sentir a Leonard Cohen i mestres d'aquest directe Life in London, que va revisitar la seva discografia fa 3 quatre anys amb un àlbum en directe després de que la seva gent fugís amb tots els diners que tenia que era eren una miqueta el que havia fet de la seva llarga trajectòria venent discurs i que el van fer tornar a la carretera mai un robatori ens va donar tant de plaer per tornar-lo a veure davant d'uns escenaris a sobre uns escenaris, però vaja, pobra eh, li deuríem fer una bona, una bona jugada en tot cas eh, eh, des d'aquí pressa de planxa respectem moltíssim l'obra de Leonard Cohen i avui hem volgut acabar amb aquests Programa, aquest programa no acabarem amb aquesta cançó, però sí que amb la selecció final de cançons que fan l'últim una pista de planxa amb Sisters of Mercy. Eh, Sisters of Mercy que és una cançó del seu primer, del seu primer LP, songs of Leonard Cohen i que parla sobre l'amor veritable que troba, que troba Leonard Cohen en una habitació d'hotelela amb dues dones. Eh, en tot cas, molt remarcable aquest xolo d'Aventúria, perquè és una aventúria que sonava de, de Javier Mas, un, un, un autor d'aquí, de l'estat espanyol, que el va acompanyar durant aquestes últimes gires amb el seu virtuosisme, que arregla molt bé les cançons. I a continuació, és tot un plaer, eh, punxa el grup que sonarà. Eh, estem parlant de Rocamadur, un grup d'aquí, del barri, del Camp de l'Arpa, del Clot, format per molt bons amics. ells són el Jan, el Ricky, l'Eric, el Rodrigo i el Peu Garrido, que després de molts anys junts a Zona Franka, després passat de seguirdir Gomadur després de que la Lei i l'Adriria van doneixen la formació, van treure una petita maqueta amb unes quantes cançons i que el projecte no ha pogut tirar endavant perquè tenen altres coses, tenen altres projectes com, com a Sid Folklore, que està funcionant molt bé. diumenge van tocar eh, un gran volo al Coyton Club i que ens van deixar la Melas Javis perquè no ha continuat Rodrigo, el guitarrista del grup està treballant a Alemanya i no, pot, no poden continuar amb l'activitat que es voldrien, però en tot cas recuperarem una cançó d'aquest eh, petit eh, EP o Maqueta que van treure que es diu Campanar, que és la seva millor cançó això ja de Zona Franca és una de les herències de Zona Franca és un rock urbà, quan diem urbà estem parlant un rock que surt al carrer de la vivència, del carrer de, de la ciutat, d aquelles zones més fosques amb una poètica seductora i molt magnètica. Esperem cosagari aquest campanar. Ara ja no és llibre tu mirar. No me acaricias al follar Se escondió la muerte tras la barra De que fue en nuestro bar Pasa con lo que te enseñé, con lo que juntos vivimos, reímos y con lágrimas el corazón de una madre llenar para ti. Si anoche todo estaba tan bien y hoy todo está tan dormido, volveré a la madriguera petarda del monstruo que fui. Pero ya no hay tiempo, tira a matar sé que me dé por preguntar tengo entre los dedos la respuesta que nunca vas a dar ¿qué pasa con lo de armas tomar? con lo de cambiar de asunto pregunto por lo que pudiera pasar me dejas no motivado y te rajas sin más Todo estaba tan bien y hoy todo tan No pogut comentar l última jornada amb els companys de feina? A casa teva hi ha gent que no sap el que és un fora de joc? Has perdut la pista d'Aidurgood Johnson? No et preocupis perquè... Cada dijous, de 8 a 9.30, marca un canyo. El programa futbolístic de Radio Ateneu del Clot. El futbol vist com s'ha de veure. Amb, amb bon, bon humor. humor. És tot un plaer tornar a sentir els Dexis abans coneguts com a Texas Midnight Runners després que aquest 2012 publiquéssim el gran, grandíssim àlbum, no ens cansarem de repetir-lo One Day I'm Going to Swore avui sentíem free, recuperàvem free d'aquest àlbum del 2012 eh, el grup, la formació el projecte de Kevin Rowland que és paradoxi perquè l'àlbum que és música molt alegre que ho sentir, molt que et, que et fa moure que t'ajuda a ballar eh, és pràticament un disc de testimoniatge sobre la vida, la vida, la pobra vida que porta Kevin Rowland i que, que els serveix per expressar, expulsar els seus dimonis. Per fer autocrítica, vaja. I si hem de fer autocrítica, hauríem de començar a fer autocrítica d'aquest peix a la planxa, que més enllà de que molt molts pot semblar un penyazo per la selecció musical o per al contingut del programa, sí que va començar amb una proposta de tenir un punt de contrainformació, de posar notícies que resaltessin una mica aquest esperit crític que d'abast de la premsa perquè, perquè la situació en context global i social així ho requeria. I la meva autocrítica és que no m'he vist capacitat per fer-ho mm, amb el temps que disposava per... per per poder preparar els programes i això em va saber greu perquè primer per no poder per de poder arribar i després perquè pensava que era un punt, un punt important. Vaig fins i tot plantejar-me d'integrar a una altra persona però llavors pesa la planxa hauria de créixer en contingut i en duració i no em veia capaç de liderar un projecte així. Sí. En tot cas, sí que queda pendent un tema de, de la informació que més o menys ha agafat l'up en mà a del Clot perquè crec que la informació, a part de donar-nos coneixement, ens dona criteri, diguem-ne que Coneixer no és el no mateix que tenir sabidoria i la sabidoria s'adquireix adquirint criteri i moltes vegades els mitjans de comunicació no fan aquesta funció. Bàsicament bàsicament el que fan és propaganda, manipulació, silenciar notícies que poden interessar a la població, que poden, o poden canviar l'actitud de la població respecte als poders establerts, per exemple, i també censuren. Hi ha una, un document que, que publica la Fundació Joan Barril, el col·lectiu de periodistes Joan Barril, cada any, Eh, Ramon Bernils, perdó Joan Bernils és el periodista de Catalunya Ràdio us em al cable Ramon Bernils que va ser un periodista molt crític que va morir cosa de fa 15 anys i van recollir els seus parits amb aquest col·lectiu de periodistes que, que treuen cada any un anuari amb totes les notícies que han sigut silenciades per mitjans de comunicació si aneu a la seva pàgina web la podreu descarregar més enllà de sols, mitjans de comunicació, com deia, les, les grans comunicacions de masses el que fan és manipular bàsicament, silenciar, censurar, i això ha donat que en aquest moment que estem vivint, a més que després del sector de la construcció, l'altre sector més afectat per l'atur i per les acomiadaments és el sector de la informació, el comunicatiu, el dels diaris i la premsa, eh, que molts periodistes estiguin plantejant de fer cooperatives de d'empreses que són cooperatives per poder treure publicacions al carrer i arribar al seu públic i això és necessari és necessari perquè, perquè diguem, les, els mitjans generals no estan cobrint aquesta secció crítica tot això és molt subtil perquè evidentment sempre hi algú que et porta la veu discordant no sempre hi ha algú que sembla que té un pensament crític però no es toquen els temes en profunditat d'allò que és el meu i allò realment de l'assumpto no? i moltes, molt poques vegades amb tota la complexitat i la concentració que requeririen i parlant de cooperatives de periodistes hauríem de recuperar un article d'haver trencat zorla de la directa de fa pocs mesos després parlarem d'haver trencat zorla però que recopilava una mica quines són les cooperatives de periodistes que hi ha al món i com estan funcionant és un article molt interessant que sortia com deia al setmanatge directe i allà trobem cooperatives de, de premsa com el Domínium del Canadà com la Diària un diari que el seu nom en femení ja diu molt de com està dirigit i com està enfocat que està feta a Montevideo, eh, amb una tirada gairebé diària, si no merro, diària, diària, perdó, de dilluns a divendres, de 7.500 exemplars. Després també tenim el més important o l'expressió màxima d'aquest cooperativisme de diaris, que és el Dietac, que esta, es publica a Alemanya, és una cooperativa des de l'any 1992, publica 60.000 diaris cada dia, i es ven cada dia menys el diumenge. I després aquí a l'estat espanyol tenim la Marea, la Marea que és la cooperativa que han format els treballadors de Público, després de que el seu estimat Jaume Arrores decidís que això no tirava endavant i que no els hi va deixar a més a més mantenir el títol de la capçalera, van decidir canviar a Dir-se la Marea, que publica mensualment sí, 20.000 exemplars. També la directora està plantejant fer una cooperativa, de moment es planteja com un setmanari, i després tenim el diari dels periodistes a Grècia, a Atenes, que es publica Atenes, que publica 25.000 exemplars cada dia, i això arriba cada dia als quioscos. Amb tots els eh, acomiadaments que hi ha hagut també en els, els rotatius de Grècia, s'ha forjat aquest, eh, aquest nou diari. Vaja, això demostrar la necessitat de, de trobar espais perquè els periodistes puguin explicar la veritat, perquè els periodistes recuperen el, els diaris, que és de fet han de ser seus, no de grans corporacions empresarials i mercantils que tenen interessos en altres bandes. I recuperar Bertrand Cazorla, que és l'autor d'aquest article que estan fent referència, eh, la setmana passada va tenir un incident amb els Mossos que la van detenir i el van pagar quan estava mirant com ells feien una rendada intimidaven a un ciutadà immigrant. Eh, el van ficar a comissaria, el van portar, Allà el van pagar, el van tractar, el van baixar. I jo no sé si això és un aviso per a navegantes, perquè a més Bertan Cazorla no és un periodista crític, si no sé us recordeu aquella famosa medalla que va donar representtant del govern espanyol a Catalunya a la divisió azul, famosa per participa de l'aiuda dels nazis a laona Guerra Mundial. No és una notícia que va passar inadvertida. no sé que aquest periodista va ve tant la tragué sobre la llum Va ser ell que va fer el period investigaació va donar compte d'això. Eh, jo no sé si això és un avít per navegantes, però en tot cas, l'actuació dels musús d'essquadra, com sempre continua sent bastant bastant dépota i molt repressiva. En tot cas, és un tema de la comunicació que és molt interessant i que volíem tractar molt a peça de planxa. No ho hem pogut fer, fem autocrítica, però també ens hem dedicat a la música, a la literatura, que ens agrada molt. I parlant de música, ara punxarem el Joker Buscoló, que té nou disc, Baile de Magos, i punxarem una cançó que canta amb, la, amb Russian Red, de Lourdes Martins, que sembla que es diu una cantant que té una veu molt maca i que col·labora amb ell en varios discos, a vegades veu aquest, que són amics, i que ara hi ha molt de rebombori per internet per veure si és la, la primera cançó que canta en castellà, la Lourdes, però em sembla que no. Però en tot cas, això no és l'important, l'important és la cançó, una gran peça, com sempre, de Joel Iriarte, Jo Crepusculó, Leyenda. I aquest era el rein Dogs de Tom Waits, des del seu disc del mateix nom de l'any 1985. Un àlbum importantíssim a la seva carrera, abans amb surfis trombons va virar completament de cantautor de piano borrachuzo de local a, a un músic arriscat, valent, buscant noves eh, textures, nous ritmes a les seves composicions eh, des de la valentia i des de l'intercanvi o la barreja de, de músiques sempre amb acústic amb aquestes percussions tan peculiars i amb Marc Ribota a la Guitarra, un dels guitarristes eh, més virtuosos, més importants de la seva generació. Aquest album de l'any 1985, com dèiem, eh, és un long-seller i ens alegrem d això perquè és un disc ha arribat gairebé al milió de vendes o el va superar fa poc perquè al principi es va vendre poquet i al llarg dels anys s'han anat guanyant eh, vendes i això és significatiu això eh, passa el mateix amb els llibres no? eh, la conjura de los necios de Kennedy Toole que, que també va començar venent eh, poquet a l'estat espanyol eh? a Estats Units o vendre moltíssim i s'ha convertit en tot un long seller es continua venent moltíssim i aquest és una d'aquestes aquest, coses estranyes no? que passen que de vegades les coses no tenen un èxit de maxes però al llarg de la seva trajectòria per alegria dels editors i d'algunes discogràfiques doncs sí que van, van tenint molta importància. Això seria el cas de, de l'artista que sentirem a continuació, en Sisto Rodríguez, que, que també hem vingut comentant durant els últims programes després d'aquest eh, impacte que hem rebut tots després de visionar el documental, la grandíssim documental, Searching for Superman. Com deia un tio que, que és molt bo i que no té èxit fins aquí, tot bé, quants artistes, eh, això els hi ha passat a moltíssims però la diferència és que aquest senyor va tenir molt d'èxit a un país perdut, tancat per la l'Apartheid i que no tenia vera connexió amb l'exterior, que és Sud-Àfrica. Eh, ven milions de discos, és a dir, allà hi ha Elvis Presley, Samoragan Fulkel i després Sixto Rodríguez, és a dir, molt enrere van quedant Bob Marley, Els Dors, Rolling Stones, és molt molt gros de dir, és a dir, aquest senyor és un dels grans per sud-africans, en canvi ell no va tenir ni puta idea de que va tenir èxit. En fi, és un documental que us recomanem de veure, que estiu és un bon moment per fer un cinema a la fresca amb els amics, comentar la pel·lícula perquè a més a més eh, jo crec que en, en honor a la veritat eh, parla de dos coses, sobretot de, del reconeixement i que de vegades, encara que sigui complicat i no hi creiem gaire, de vegades es fa justícia us deixarem amb un tema trist perquè les seves lletres són bastant tristes però alhora bastant contundents aquest tio és un Bob Dylan sense, però fort a lo hardcore, a lo punk a nivel de lletres, no de música vull dir, que es diu Caus de, de Rodríguez mm -hmm. I lost my job Two weeks before Christmas And I talked to Jesus at the sewer And the Pope said it was none of his goddamn business While the rain drank champagne My Estonian archangel came and got me wasted Because the sweetest kiss I ever got Is the one I've never tasted Oh, but they'll take their bonus pay To Molly McDonald. Neon Lady. Beauty's sandwich obeys is borrow or borrowed. Ca my heart's become a crooked hotel. Full of rumors But it's I who pays the rent For these fingered face Are the tuners And I make 16 Solid half hour friendships Every evening Because your queen of hearts Who's half a stone And likes to laugh alone Is always threatening you With leaving Oh, but they'll play Those token games On Willie Thompson And give a medal To replace the sun Of Mrs. Annie Johnson Cause they told me everybody's gotta pay their dues And I explained that I had overpaid them So overdue I went to the company store And the clerk there said that they had just been invaded So I set sail in a teardrop And escaped beneath the door sill Cause the smell of her perfume Echoes in my head still Because I see my people trying to drown the sun In weekends of whisky hours Because how many times can you wake up in this comic book And plant flowers 15 de agosto de 1931 es el día más importante de mi vida el día del Batusi el arco se tiende sobre la madrugada en que Pepito y yo, resguardados de la lluvia por un plástico azul, pescamos sobre un dique de derrumbado y acaba sin gloria el amanecer también lluvioso del día siguiente los sucesos nos han devuelto al mismo lugar allá abajo, solo un vaivén entre dos aguas se mece un cuerpo con cadencia eterna vuelvo a la primera madrugada a los adolescentes convencidos de practicar la pesca. Pepito, le llaman al yeyé, se queja del cebo, una triste lombriz olvidada en un bote de conserva donde también se agita una mosca aturdida. Hace una pausa en su continuo mascullar, la mirada perdida en el horizonte inexistente y con una entonación afanada al descuido en conversaciones lejanas y adherida a su acento gitano, filosofa. Te dan un botón y te dicen, si aprietas se muere la tira de chinos, pero te damos cien mil duros. Tú... ¿Qué haces? A ver. No contesto, no suelo unirme a las ciertas meditaciones de bebito Pero ojo, me redice el Que no es tan fácil. A los chinos, los que quedan vivos, les van a decir que has sido tú el que ha apretado el botón. Sigo sin contestar. ¿Tú has visto un chino alguna vez? Me insiste. ¿Así en persona? Pues claro que no, ¿qué vas a ver? Ni yo tampoco. Ellos saben quién eres tú, pero tú no sabes quiénes son ellos. Y ese fue el principio. Y este el fin... Ha pasado un día entero. Seguimos intentando pescar. Los dos en cuclillas muy juntos escuchamos el tened crepitar del agua en el plástico que nos mantiene al resguardo de la lluvia. Pepito mira en todas direcciones, sorbe los mocos con fuerza, me mira y vuelve a filosofar. Te mueres. Te entierran. Sale un árbol de donde te han enterrado. Un manzano, te imaginas. Si te comes la manzana, te has comido parte del muerto. ¿Te empiezas a portar como él? «Si me he muerto, digo yo, no puedo ir otra vez y coger la manzana». «No empieces», me dice él. «El que se muere es otro». «¿Te portas como el tío de la manzana o no?». «A lo mejor», digo yo. Hace un momento ha dicho que nunca intervenía en esas meditaciones, pero aquella madrugada los hechos recientes imponen la conversación nerviosa. Pepito chasquea la lengua, resignado a la incertidumbre. Vuelve a mirar el agua turbia, dice «Hoy, por lo menos, tenemos un buen cebo». Y allá abajo, como un animal marino... La cadencia de un cuerpo. Le han rapado, le han sacado los zapatos y los pantalones. Han dejado a la cazadora con un lema, con el lema Batusi 65 y una w cosidos a la espalda. Acá hay así un fragmento del Día del Batusi de Francisco Casabella. Wave of Mutilation, dels Pixies des del seu fantàstic disc de l'any 1989 d'Olidel a eh, la banda de Boston, que ens deixava una veritable obra mestra abans de separar-se un disc després i tornar-se a ajuntar a finals de l'any 2000 que ens van donar un concert a primera Sound espectacular, grandíssima l'època dels Pixis, grandíssima la seva música. I ja s'està acabant la peça de planxa normal que tenia previst per avui, després farem mitja hora més amb el Joan Santaló i el Joan Escandé, que ja, està aquí, ja estan aquí a l'estudi, Va ben cervesa, no fumant, perquè ja no es permet. Ja, jo trobo molt a faltar aquell estudi canalla que tenia allà a Cicloturisme, amb el qual podíem fumar punta pala, però en tot cas eh, això és l'Ateneu, tenim un estudi a puta mare i és el que ens quedarà com herència. Eh, com deia, punxarem una última cançó i de seguida tornem amb ells eh, i com a última cançó del Peça de la Planxa Especial d'avui punxarem el Voltes Volt Love de l'Axis Voltes Love de Jimi Hendrix de l'any 1967 una peça meravellosa com sentireu a continuació Anger, he smiles towering in metallic purple armor Jealousy in the waits behind him Her fiery green gown Snays at the grassy ground Blue are the life-giving waters Take up for granted They quietly understand Once happy turquoise army Slay officer ready But wonder why the fight is on But the all But any flashes true into and ripples ofboria Or I'm just young, full of differing but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's fighting like me And all of these emotions in my keep tolling me from uh, giving my life to a rainbow like you when I'm a uh, young. Yeah. Yeah, yeah. where well, I'm bold, bold as love. Hear me talk I'm bold as love. Just ask the answers. He knows everything. Yeah, yeah. Bona i benvinguts, no, perdó, ha sigut un déjà-vu. Amb aquesta sintonia que teníem la primera temporada, nosaltres molt tubets, molt inexperts, que començàvem a fer el peix a la planxa, vam escollir aquesta cançó de John Thorne, de, que es diu Catch del seu disc i post-Boccofangels, volumen 14. Atenció, això vol dir que hi ha drets anteriors. No sembla que no, que el volumen s'ho va passar per posar-li nom al disc. Però en tot cas, era un 28 de febrer, de, mil, de 2011, perdó, i començàvem eh, de lo que s'ha vingut a dir ràdio Teneu de Clot. I aquell dia estàvem una mica nerviosos i començàvem. Eh, el primer programa que s'emet en aquesta casa va ser amb so propi, amb el Joan Escandei. Bona nit, Joan Escandei. Hola, molt bona nit, Peix. Moltes gràcies per convidar-me. Sí, eh, l'he convidat perquè i el Joan també perquè estem fent programes des del principi de... de de Radio Teneu del Clot, eh, hem fet allò que s'ha vingut a dir Radio Fórmula, posar cançons i comentar com a locutors que intentem ser, i com a companys d'aventures i de dificultats que té un programa a fer sol, que té fer un programa sol, doncs volia portar-los avui per parlar de la temporada que ve i una mica sobre això, el món de la ràdio, la comunicació que ens pertoca. Ara deia que feia dos anys i mig que havien començat això de Radio Teneu del Clot, el projecte ha crescut, la qualitat de la proposta, no només del material que utilitzem, també ha crescut i ara s'ha fet alguna algo gros i entranyable i sobretot fet amb molta, molta il·lusió. Bona nit Joan Escandei, bona nit Joan Santaló. Bona nit. Com esteu? Mol bé, molt contents. Bonus bueno, un dia en Amica, sí no? És punt i final de la platja. O què? Sí o no? Sí, és una mica Sí, un... Venia per aquí, venia cap aquí i venia pensant en el que he petit per escollir la última, l'últim setlist, per dir alguna manera, no? Llavors sabia d'haver una mica de tot, el que en definia a mi també ja hauria hauria havia de novatats, no? Però, tot, que... però Tom Waits l'has posat, no? Tom Waits he posat Leon Arcos també i un Scandy perquè no falti, he posat... no he posat Aleluia, però lo podia haver posat. Jo em quedo més tranquil, però el Tom Wage em quedo més tranquil. Patia, eh, per això? Sí, Patia. sí. sí Igual standard. hi ha alguna cançó que no hagi posat el Tom Wage encara? No. no, però en certa manera, una de les coses que trobaré faltar és uh, passar a l'audiència, poca audiència que jo pugui arrossegar cap al Mestre Peix, uh, poder fer l'intro amb el Mestre Peix, una cosa que ell odia d'una manera molt amable... I que m'alegro de que jo encara continuï viu tot i aquestes petites provocacions i és que no soc gens agressiu, però clar, hem de dir que al principi el Joan Escandé no tenia com posar la música, això va ser bastant curiós també, i jo amb el portàtic, jo li feia tècnic de so al principi, i aquí vam forjar una mica la nostra primera experiència radiofònica. He dit que el Joan em va sorprendre des del principi la seva soltura davant del micro. Ui, no, sultura, cap, cap, cap, cap. A jo sóc un gran amant de la música, soc un enamorat de buscar coses diferents, però les meves capacitats oratòries són força minses. Jo et diria l'escandeipèdia, tio, perquè clar, comencen a sortir noms de músics, anys, eh, productors, discogràfiques, xegeis, eh, cantants, músics de sessió, i jo penso, tio, aquest tio, d'on guarda aquesta informació? No, no, no, no és que la guardi, jo és, simplement eh, he sentit curiositat per les coses i, i això és com la majoria de la gent. La gent quan sent curiositat per una cosa intenta informar-se normalment, no ser que siguis encara més mandrós que no pas jo, però és una qüestió simplement d'interès. He volgut anar una miqueta més enllà de les coses i, i això m'ha permès anar-me informant, però és un treball així una miqueta com d'arqueologia. Sí, però això cal dir que per la resta de locutors ens deixa una mica... Locutors. En evidència. En evidència total. O sigui, en cap jo, No, no, perdona, Joan. Jo, jo porto un guió escrit de quatre pàgines eh, que a vegades la faig a mà, a vegades la faig a m'ordinador però que si em moc una pizca del guion ja no tinc massa idea de què dir, no? I acabes adjectivant aquesta cançó és maravillosa, fantàstica que està molt ben produïda, que no sé què vol dir que està molt produïda, però sempre ho Però aquest senyor, escandell, ve amb un Excel, si ve amb un Excel que posa a la cançó, aquí la feta i quins música li tocan i el disco i punto, i no consulta internet durant el programa, cosa que donar testimoni. No li no, perquè no trobaràs a internet el mateix que saps no no, més no. que ho escrigui ell no ho trobaràs. Podria fer-ho també, ara que, té, ara que pot fer-ho, però en tot cas, eh, Joan, parlem del teu programa, parlem del seu propi. Eh, és un programa, jo penso, que amb molta personalitat tu, de fet, et dediques a una sèrie de música en concret. Estem parlant d'un jazz, un estil de jazz... Que es, que es publica sobretot dels anys 70 cap als anys 2000, no sé si t'adentres molt amb el 2000, però amb uns autors en concret. Sí. Per què això, Joan? No, en principi, la, la idea bàsica d'Amso Propi, com diu el seu nom, en principi no se n'anava a dir Amso Propi, no sé si ho recordeu, volia que el programa es digués singulars, tot i que no podia ser per una qüestió de coincidència amb un nom d'un programa del Canal 33. I ha existit els cinc uars del Barberà? Sí, no? sí, sí. sí, sí, sí, que sí. I jo volia que digués així perquè sempre m'ha semblat una mica trist de que grans músics que potser no tenen la categoria als grans stars però que sempre estan allà que són els que ens estan fent gaudir de veritat els músics que estem sentint i que són els les estrelles i els que considerem estrelles sempre estan en, en, en aquell background i nosaltres no els donem l'oportunitat de sentir què, què ens oferiria aquesta gent i en el fons jo sempre he comprat discs sense saber el que compro jo quan comprava CDs, per exemple a Amazon jo comprava sense haver sentit el disc de cap manera i l'únic que feia és que de que per exemple un dels músics que estic ponxant, Michael Landau havia tocat amb Michael Jackson havia estat dins de les òrbites del Quincy Jones després va estar col·laborant amb les òrbites del David Foster i amb altres músics i vale anem a intentar averiguar què, què m'ofereix aquest senyor si té el seu so propi i la idea bàsica era aquesta que faig més que altres coses no sé si està d'acord i eh, of, jo... Toco des de jazz, des de rock. Després jo sóc un enamorat dels països de l'est. No sé si ho ho sabem. Ho hem patit. Home. I a nivell, a nivell musical doncs, he tingut l'oportunitat de conèixer aquests països eh, d'una manera, potser un pèl més eh, en profunditat, que no ho faria a un turista. En tot cas, ens ha quedat clar. Eh, jo, jo el que volia dir també és... Eh, què tens preparat per l'any que ve, més o menys, de, de, de, de, de què és el que els artistes es portaràs? Jo sé que hi han coses que encara no has tocat i, i què passarà amb, amb, amb so propi? Canvia d'alguna manera? Continuarà igual? Eh... La so propi per la seva pròpia eh, diguem-ne inèrcia té poques coses que canviar. Una de les modificacions que vaig fer és que ha sigut més exhaustiu potser amb certs músics jo l'estructura que tinc de, de les propis sempre és cinc programes, més que res perquè ho tinguin clar. En els quals eh, n'hi ha el primer i el segon i el quart, eh, sempre són músics que vaig fer en capítols i que vaig fer en un estudi molt exhaustiu de la seva carrera professional. Sempre hi ha el tercer programa que el dedico música en concret i després eh, sempre intento tenir un programa que és el, en els múltiples de 5 que sigui un convidat. Que si no m'er ru, aquest... Dilluns, no. L'altre, perquè el aquest dilluns, dilluns és sí. festa. al darrer et coincideix amb un número de sí, cinc passant. i alguna cosa especial. Tens alguna cosa preparada. A veure, jo... Pots donar una primícia? Ja ho has dit amb ah, el teu programa. Pots nostre... donar una primícia perquè en principi està tancat però les coses fins que no passen no estan tancades però en principi feia molt temps que tenia l'interès de poder fer un programa des d'un punt de vista... A mi m'agrada analitzar la música i volia fer un anàlisi de la música des d'un punt de vista antropològic. Aleshores, he aconseguit eh, enganyar a un doctor en antropologia de la música i cultura i que està treballant al FESIC, que és el doctor Josep Martí. Al FESIC? Que, sí, al Milà i Fontanals. I vindrà i hi farem un amsó so propi, com els que faig quan faig... Jo no faig entrevistes, jo faig xerrades, perquè no sóc periodista i no tinc aquesta capacitat. Farem una xerrada i una analítica de què és la música des d'un punt de vista antropològic. Bravo, bravo, el sentirem. Com a mínim ho intentarem, perquè tinc dubtes de, les meves, de la meva capacitat de poder desenvolupar-ho. Per sort, nosaltres no tenim dubtes de la teva capacitat per desenvolupar-ho i segur que surt un bon programa. Esperem que sí. Joan, ara torno amb tu i vaig cap al Joan Santaló. Moltes gràcies. De res. Eh, I parlarem bé de què passarà amb Canela Fina. Doncs encara al en final passa que ens queden dos, dos eh, programes. Eh, aquest dimecres vam fer l'últim programa normal, diguéssim. Llavors, eh, la meva intenció era tancar, un programa d'una hora de recopilació de del que a mi m'ha agradat més eh, que hagi passat pel programa, però no em veia capaç de fer-ho amb una hora només. I llavors, eh, com que els dimecres acostumo a tenir... Bueno, de fet, sempre hi ha un programa darrere del nostre, si no és a l'auditoria interna, és el loop en mà, doncs eh, faré dos programes especials que simplement seran un recull del que a m'ha agradat més de, dels tres anys de canela Fina i aquí s'acaba el projecte en solitari aquí fins, aquí fins aquí el Canella ara toca buscar altres fórmules, altres maneres de veure la música una no? mica diferents Sí, perquè eh, ja us he comentat la primera part del programa eh, l'any que ve farem un, farem un programa junts eh, amb el Joan Santaló que no volem ben bé que sigui un mix de peix amb canela o canela no, no és, a la planxa, no com hem fet? un peix a la... amb canela, sí, exacte. Que hem fet a final d'any, sempre per recopilar les, les cançons, les novetats, les meves cançons de l'any que s'han publicat en l'any que cursàvem, sinó que vol ser una altra cosa. Llavors, si ens pots explicar, Joan, perquè no ho explicaré jo, millor que ho expliquis tu, que per això t he portat. En què consistirà aquest programa? Bé, aquest programa és un, és un programa quinzenal, és a dir, eh, d'entrada hi, hi ha un període més llarg entre programes, el qual ens permetrà enfocar-lo amb més calma enfocar-lo amb més pausa i enfocar-lo eh, d'una manera més con concreta i més treballada i llavors mirarem la música des de dos perspectives no? jo crec que a la música, des de l'eclusió dels iPods i MP3 i dot plegat hi ha com una nova mirada al respecte de la música, molt més compactada, molt més concreta, molt més de me gusta esta canció. No? moment em de... mm. faig a playlist de no sé què, tal i qual. No? Uh, I aquesta mirada, doncs, eh, en certa manera jo sé que la compartim, eh, és a dir que no la rebutgem. Eh? Però també hi ha una mirada interessant que és senta mirada de, de que continuar ven molts artistes que pensen, al respecte d un disc en la seva globalitat. No? Van dir la meva obra completa que publico doncs són aquestes deu cançons, aquesta és la primera per aquest motiu, la segona és aquesta, la segona és aquesta, aquesta, és aquesta i hi, ha un, hi ha un leitmotiv en tot plegat, hi ha una sensació, hi ha un, hi ha un algo, no? una història completa que va més enllà d'una suma de cançons. La idea, una de les idees és intentar portar aquestes dues, aquestes dues perspectives i fer-les conviure, no? de manera que puguem parlar d'actualitat musical, perquè també tant el Pes la planxa com el Canela Fina dintre les nostres possibilitats, és a dir, no estarem parlant sempre de lo que ha salido esta setmana perquè tampoc volem que les discogràfiques ens marquin allò del que hem d'anar parlant, sinó que ho farem al nostre ritme, diguéssim, però que sí si que hi ha una, una sensació de dir, portem aquestes quatre cançons que són novetat, i per altra banda també ens aprofundim una mica en, en, un, en un disc. Més enllà de l'autoplaga, també hi ha la qüestió de dir eh, des del meu punt de vista eh, el que seria internet, Spotify, etc. ha provocat que fer una llista de cançons i dir aquesta és la llista i jo vaig presentar-les i les anem escoltant, doncs eh, com a programa com a radiofórmula està bé, però segurament a nosaltres ens interessa fer alguna cosa que vagi més enllà perquè possiblement portem 3 anys fent això. I, I aquest de més enllà, doncs, bàsicament, és parlar, no? parlar establir-ho com a conversa, establir-ho amb un ritme més pausat, establir-ho amb un ritme que, bàsicament, la música ens permeti parlar d'altres coses, no sé de quines. Uh, potser en un moment en què no tenim massa coses més a dir i, per tant, que la música soni, no? perquè de, de, es tractava això, és un programa musical. Però sí que la música és excusa per parlar d'altres coses que, són, bueno, que hi són, no? que estan al voltant de la música, que estan a la vida, que estan... Una mica, una mica de tot plegat. I això amb eh, un ambient segurament més distès, més tranquil, més relaxat que el que suposa fer un programa en solitari amb el que estàs una mica més encarcarat amb el guió. No sé si tu t'has semblat aquesta, t'has tingut aquesta sensació en els anys que has fet el peix a la planxa però jo el doncs, que tinc és que fer un programa en solitari t'obliga a tenir molt guió, t'obliga a tenir molt clar que és allò que vol dir vols dir i, i no hi ha una altra no hi ha una altra persona que, que tut pugui complementar és una paret i per tant sempre has d'est estat tu pendent de rebre la pilota i això es fa xuc. Sí jo compartit aquesta opinió, la comparteixo amb tu i de fet eh, si neix aquest programa una mica principalment crec que surt d'aquesta idea de compartir l'espai de fer ràdio perquè recordem no som els professionals de la ràdio fer un programa cada setmana a més amb el format que tenim, Té la seva dificultat, a principi no hi, penses, no hi penses, després hi caus perquè ho notes, o pateixes a la teva pell, i si, sí, evidentment, establir un diàleg entre dos locutors i treballar amb una mica més de frescura, amb un no tan encursetat, no? tu sol davant del micro, i ara presentem la següent cançó, dic que acaba de sonar, fa que tot es condueix d'una manera molt diferent. Penso que serà d'agrair pels ullens i també per nosaltres, sobretot, sobretot, crec que per nosaltres. Bé, eh, jo només volia fer un, un breu comentari i una petita consulta en els dos. A veure, eh, tal com tu has comentat abans, la idea que tenim de programes era com fórmula eh, jo no, no sé si ho circonscriuria. Si per fórmula entenc posar una cançó sí, i després comentar-la. Doncs... Això és el que entenc per Radiofórmula, sí. si no és això en, em puc equivocar. Sí, sí, sí. Eh? En... El que passa és que els tres hem treballat de maneres molt diferents i la veritat és que el treball que ha fet en Peix, i en Joan Santaló i jo són bastant complementaris i hi ha poc solapament. I la veritat és que el teu programa, per exemple, Peix, anava molt més enllà que no pas un programa de, de música i realment tenia un compromís social molt... Volia al important. principi després no em vaig... De fet, he fet una mica autocrític abans perquè no he pogut abarcar-ho tot al final. No, és que no és possible, i més fent un programa un programa cada setmana. No, la gent no és conscient del que ha comportat per, ni per mi, ni pel Joan Santaló, ni per en Peix. A El, els oients no sou conscients? de la feina que això suposa sou uns desagraïts <ríe> Però, que hauríeu d'estar com a locus descarregant-vos els programes el, el que el, la meva pregunta seria tot i que s'acabi canela fin en certa manera i que s'acabi peix a la planxa jo crec que l'esperit que han deixat aquests dos programes és força important seguirà existint de tant en tant algun peix en canela per recollir aquell mixing seria interessant no sé o si sigui, peix peixs'en canela o el canel a planxa que m'agrada més sí. de final d'any, vamos no el li pregunt el Joan però segur que continuaànt-hi sí, jo crec que sí, però bueno, es podria fer ara, tu t'aràs més canela a la planxa però canela a la planxa és un plat insulso o sigui, per això que... mateix però és insulso i inmenjable vege'm canela encara, o Sigui un jo que amb un toc una mica tal, afrutado no? de la canela, però la canela a la planxa és una cosa... Absolutament no és... rosa es que és el comer. que fem nosaltres per ràdio però... Per comer. no, però se diu més amb peix que el peix és, és una mica anarquista li agrada cremar coses i això que fan la gent que posa aquestes coses aromàtiques, cremar canell Canyella, en certa manera, no deixa de ser un... Un acte, un acte, un acte subversiu. subversiu. Eh, home, jo no sé si crema canell. Canyella podria dir un acte subversiu. En tot cas, aquest no és el problema. Continuem fent el peix amb canela o canela a la planxa, això sí, i després eh, jo crec que, que a veure, seran posar cançons, a veure, la fórmula l'hem de trobar, però bàsicament posarem novetats, això sí que ho acordat. El Joan... Eh, posarà música a l'estil que està posant el canal la Fina, buscant aquelles coses amb una mica més de tranquil·litat perquè serà un programa quinzenal, això no ho han dit que serà els dilluns, s'alternarà amb un programa d'entrevistes que farà el Joan i després eh, jo intentaré posar sempre a cada, a cada programa un sol disc, tres o quatre cançons o dos, depèn de la durada i a partir d'aquí hi haurà dos seccions també amb la qual tant un locutor com l'altre, portarem un tema o portarem alguna cosa que pot variar o pot acabar sent una cosa fixa i comentarem. Entrarem en proves a final d'agost, farem dos proves pilot que no faríem al públic i a, l a partir de l 11 de setembre, que em sembla, si no m'equivoco, és com comencem la ràdio. Tornem a la emissió en directe, la setmana després de l'11 de setembre, que si no és dilluns 14... 14 de setembre, si no m'erro, i uh -huh. aquella setmana ja comencem les emissions normal de tots els programes. En fi, començarem llavors, això serà un programa d'una hora quinzenal, com dèiem, i que es dirà xapa i pintura? Xapa i pintura, correcte, correcte. es dirà xapa i pintura ja us donarem més pistes o ja us informarem per Twitter, per Spam, per totes aquelles coses. Jo, aprofitant que tinc a dos dels locutors de Ràdio Fórmula o com li volguem dir, de programes musicals que han produït, guionitzat i, i fer la l'elocució dels de programes, eh, ens portarà a parlar del projecte Ràdio Trenou del Clot i ens portarà a parlar de la informació i la comunicació. Aquest projecte neix amb voluntat de fer ràdio. Jo penso que pel pur plaer de fer ràdio, a partir d'aquí va creixent perquè la gent que s'hi va afegint i la gent que, que va creant aquest ràdio tenidor del Clot fa que això sigui diferent i ens trobem en un moment en el qual tenim molts programes segurament en tindrem més perquè això, això va vint un poc aquest estudi fa patxoca, no només fa patxoca sinó que, que és bastant professional i això em porta a pensar perquè un grup de persones s'hi posa a fer ràdio què passa avui dia perquè això... Sou... Quin és el neguit de fer ràdio? La ràdio és un, una forma de comunicació que a priori sembla que estigui morta o sembla que li quedin dies contats a la FM o són els que diuen els especialistes què en penseu? Jo crec que la ràdio no està morta de la mateixa manera que el teatre no està mort i que el cinema no està mort i que la televisió no està morta és a dir, internet el que fa és donar l'espai perquè que tots aquests mitjans es puguin transformar i puguin viure, és a dir, si tu t'interessa sentir un programa... En concret, doncs, eh, a dia d'avui no tens per què tragar-te les sis hores del basté, sinó una cosa que vols sentir és eh, la secció no sé què que té el seu programa. Per tant, això, pots descarregar-te el podcast i, i sentir-te aquella part, o sentir-ho quan vulguis, o només descarregar-te aquella part, etc. No? Internet jo crec que posa això en sol, fa posar tots aquests mitjans a l'abast de, de qualsevol. I cada mitjà té la seva gràcia, el, el seu intríngol És un bloc, és un bloc, tu l'has de dir així, tot plegat, però la màgia d'algú que t'escolta i que tu pots estar treballant, pots estar fent una altra cosa, pots estar anant cap a la feina, on sigui, doncs jo crec que això bueno, sempre hi és. La companyia de la veu eh, sempre hi és, de la mateixa manera que la companyia de la música sempre hi és. I algú que tot i que avui dia d'avui tinguem tinguem tota la música al nostre abast, eh, jo crec que també està bé la feina d'algú altre que pot posar cançons i pot recomanar-te coses i pot opinar respecte d'aquelles cançons i per què són interessants i per què estan vinculades o linkades amb altres artistes, etc. I tot això, posar-ho en un mitjà de manera tradicional, jo crec que és interessant. O sigui, ara que poso a dir alguna cosa que ha tingut gràcia és el, el requeriment bàsic i principal que és el directe. És a dir... La ràdio, si no és en directe, no té gràcia. No... Jo opino, eh? és la meva opinió. Hi ha molta gent que no fa ràdio en directe, que la grava, s edita i es penja en podcast. Fantàstic, és una opció, però des del punt de vista, la ràdio de ser en directe i l'emoció d'estic fent alguna que tu em pots estar sentint en aquell moment, eh, doncs jo crec que té un valor i que és potser un punt romàntic, però de vegades també cal tirar el romanticisme. Eh? A veure, respecte a la possible crisi de la ràdio... Uh, depèn del que tu et refereixis ràdio si parlem de ràdio tradicional podríem estar més o menys d'acord ara tots necessitem d'una manera o d'una altra comunicar-nos això no canviarà poden canviar els canals la manera com ens comuniquem però és que a més uh, la necessitat i la manera en què ens comuniquem canvia en tant que nosaltres madurem no és el mateix les vies de comunicació com ens comuniquem als 20 anys que als 30, als 40. Els espais de reflexió també són diferents. La ràdio aporta un espai de reflexió, de digestió, potser un pèl més llarga, que no pas estar surfejant per Spotify, per YouTube, en el qual tu gaudeixes d'una manera instantània i estàs consumint una certa informació, la qual tu assimilaràs o no, i ja està El que passa és que sempre queda alguna cosa d'aquest surfig. Jo sempre vas fent un pòssum fins que arriba un moment que tu necessites un espai més gran que et doni una, una certa reflexió i la ràdio en certa manera aporta aquest espai, aquest temps de reflexió. la ràdio necessites fer una acció activa per per entendre què estàs escoltant, per què ho estàs escoltant i què en pots treure per anar a buscar i dir que els teus propis criteris. Potser sí que el que canviarà serà com escoltem la ràdio, al igual que la televisió. Jo crec que la tendència avui en dia és a personalitzar les coses acostumades, a fer que cadascú faci les coses quan vulgui i com vulgui. Per tant... Una tendència, igual que amb la televisió, serà més anar a una ràdio a la carta i una televisió a la carta. I és en això que, tot i que nosaltres fem ràdio en viu i tot i que no l'estim que fem per FM, utilitzem un mitjà com és l'estreaming, que aquells que vulguin tenir un accés real al viu tal com està passant ho poden fer i, a part, poden accedir als nostres continguts d'una manera a la carta, que per això es generen els podcasts, i qui vulgui, des d'on vulgui, de la manera que vulgui, pot escoltar i fer aquell espai de reflexió en el moment que li és més idònic. Tu creus que això és un punt fort? És a dir, estic totalment d'acord amb tu. Aquest és un punt fort. És a dir, si jo miro la majoria de radiofórmules o de programes, cadenes musicals que estan emetent música, i parlo de música perquè és el cas de nosaltres tres, eh? vull dir, no podríem parlar d'un altre tema, eh... Em posen música a la ràdio de determinada manera, amb una sèrie de patrons i amb una sèrie d'interessos darrere i amb una sèrie de... Mm, bueno, sempre amb una clínia És a dir, nosaltres fem un, un tipus de programa molt diferent i jo no sé si això té molt de sentit. És a dir, això té un públic, realment. És a dir, ara dèieu... No, no, clar, és que la ràdio lo que fa... L'experiència que, que et dona la ràdio respecte a Spotify o respecte a altres ràdios, això ho apunto jo ara, és que pot aprofundir una sèrie de propostes o pot fer-te descobrir coses noves o mm, no és lo que les discogràfiques estan pagando la les radiofórmules per a què És a dir, té futur en aquesta nova ràdio que ens ve a sobre, que és Eh, una ràdio en un streaming que tu navegues entre un milió de propostes i com van aparar els oients a la teva proposta, no? Perquè a l'FM encara pots trobar perdut algú que senti el teu programa, però les dificultats de l'estreaming tots les sabem, si vols tenir audiència vull dir, si vols arribar a un públic ampli com ho veieu això? Jo crec que primer eh, arribar a un públic ampli mai ha estat l'objectiu d'aquesta ràdio perquè si no haguessin fet una altra cosa completamente diferent però eh, tenim un públic que és el que és eh, jo crec que el que fem té, té oients i, i té un mercat entre cometes, eh? en, en la millor acepció possible de la paraula mercat és a dir, té una gent que ho pot escoltar i que li pot agradar, i la prova és que després de tres temporades encara eh, hi ha gent que ens escolta i que descàrrega els programes, alguns hi haurà menys descàrregues que d'altres, pel que sigui no? per diferents motius, però aquests programes continuen escoltant-se i jo crec que en afons és això, és a dir, que si nosaltres ens haguéssim plantejat de fer això des del punt de vista d'anar a aconseguir un munt d'oients, estaríem molt equivocats, no, no, no es tracta d'això, no? de... una ràdio amateur no va per aquesta línia. Jo simplement faig un programa i, i m'escolti una, dos, tres o cent o 50 persones, eh, estic igual de content. Evidentment, com més oients tens, doncs, et fa més gràcia, no? però no, no és un fet que, que a mi em preocupi. A mi el que em preocupa és amb què estic compromès, no? o sigui, Què és allò que jo vull fer. I allò que vull fer és una ràdio que ofereix una alternativa i quan parlem de música, a nivell musical, diferent al que hi ha. Jo soc molt, molt, molt crític amb les ràdios eh, a nivell musical, molt crític. L'única ràdio que crec que a nivell mm, FM està a dia d'avui fent alguna cosa és Ràdio 3, alguna cosa interessant, i, i cada FM en el seu moment però ja no està ni, ni per FM i per algun motiu xerà que no està per FMA. Som molt crítica en la ràdio i en general amb el consumidor de música d'aquest país, que el considero un ignorant en totes les lletres, en la majoria dels casos, i que crec que hauria de fer un esforç. Ara veure, bàsicament, tot, eh, estic molt d'acord amb tot el que diu el Joan, i bàsicament també amb tu, Peix. A veure, bàsicament, eh, quan tu fas ràdio, ja sigui a un nivell professional o com la fem nosaltres, la, inten la intencionalitat, hi ha dues intencionalitats. primera és comunicar i informar. Aleshores, tu quan comuniques o quan informes sempre ho fas amb una intencionalitat. Les ràdios que són privades, la seva intencionalitat és o generar opinió o generar una necessitat i a més és oferir un espai adequat per poder vendre certs tipus de producte o certs tipus d'ideologies o necessitats. Quan l'espai és molt més tancat com és el nostre, potser eh, no, es, no estem tan dirigits a, a, a nivell de pressions externes que ens diguin què hem de dir, com ho hem de dir com ho hem de fer. Però, en al fons, també nosaltres en certa manera tenim una intencionalitat quan estem comunicant, volem generar alguna cosa. Però quan ho fas sol, des d'un micro, no deixa de ser una intencionalitat un pèl onanística perquè estem aquí pensant que el que estem oferint és una bona versió del que hauria de ser les coses però no deixa de ser una visió parcial que és allò que nosaltres considerem que és necessari que la gent conegui però és una visió igual de parcial que té qualsevol altre periodista musical qualsevol ataló. és a dir jo vull puntualitzar una cosa eh? crec que en aquest país hi ha excel·lents periodistes musicals però excel·lents que fan una feina molt complicada perquè a més a més la fan des de l'ombra i que hi ha una sèrie de locutors musicals, perquè poden estar presentant qualsevol altra cosa, perquè bàsicament són professionals de dicció, de fer ràdio, de locutar ràdio, però que a nivell musical el seu coneixement és molt, molt baix i que estan absolutament marcats per unes productores que els han mostrat allà i que saben que eh, cal dir això i això i això i recoman aquests quatre discos, que són els que van traient. Jo, jo, amb aquest programa tan apocalíptic que en aquest país a periodisme musical, sobretot a nivell ràdio, crec que hi ha molt bon periodisme a nivell blogs, a nivell revistes, etc etc. i en algunes ràdios molt concretes, online o Radio 3, que és com una mena de ah, en refugi, ah, de qualitat, diguéssim. Però més enllà a això, crec que el periodisme, tot el periodisme, eh, es basa en la gent que el fa, com qualsevol cosa. I jo no dubto de la bona fe dels periodistes, a nivell general d'entrada no dubto la bona fe dels partidistes, perquè passa que hi ha uns hi ha uns, eh, hi ha uns components eh, ideològics, econòmics eh, comercials, etc que marquen una sèrie de coses i en concret amb el, amb el món musical el que marca és que una sèrie de ràdio és que per sobreviure necessiten que les productores les hi una sèrie de música. I s'ha fet una mena de cercle viciós amb el qual era posar la música d'aquestes productores perquè si no, no tindré oients, però és que si no, no tindré aquesta música per poder tenir oients, etc. No? Ningú surt d'aquí. En canvi, sabem que existeixen altres fórmules, que existeixen altres ràdios a nivell mundial... Que, que posen bona música que es dediquen a fer periodisme musical i que tenen audiència per tant jo crec que és possible que existeixi un model diferent al que existeix. jo estic absolutament d'acord amb tu però afegir una cosa que és una de les llissons que em vaig endur d'una de les entrevistes que vaig fer jo crec que una, va ser una entrevista interessant, llàstima que per desgràcia no vam tenir l'espai de temps suficient perquè va arribar tard al bon home, que va ser en Joan Mas, que és el president del Mas i Mas, un dels homes més influents en què sentim avui en dia a Barcelona, en Música en Viu, i que ella em va fer una reflexió molt intel·ligent que diu que el gran problema que hi ha a Espanya en general és que no tenim cultura musical i això és una conseqüència que a nivell cultural sempre, des dels Reis Catòlics sempre hem considerat la gaudí i la música com un pecat per tant sempre s'ha quedat dins d'un cercle molt tancat el que és la música no hem anat mai més enllà i quan hi ha hagut un, de sobte com una obertura màxima igual que va passar quan va començar aquí la democràcia nosaltres vam entendre que la llibertat s'expressava en poder veure tetes en el cinema que va ser el destape el mateix ha passat amb la música. Hem passat d'un estat zero on l'única música bàsica era la música canyí, la música de toreros i... Foclòrica. Foclòrica. Vam passat a tenir l'accés, que sempre va ser molt fàcil, a la música més popular, més pop, més... vendible dels Estats Units. És allò que han dit alguns filòsofs, que Espanya ha passat a la postmodernitat sense passar per la modernitat. Sí, a més... Ves a això. Sí, i a més la transició la vam fer a través de còpies una mica tristes del que era la música, com havia evolucionat, per exemple, anglosaxona. Eh. Jo m'he quedat amb lo de les tetes, aquí m'he quedat jo. Sí, però eh, comparteixo el teu anàlisi, és veritat, és a dir, hi ha, hi ha alguna cosa, eh, per costum del país i per, per consum de música o per, per el gaudi de la música, que aquest païs fa que sigui diferent a altres països. Jo no conec la realitat d'altres països, però que sí el que sí que conec és que la proposta musical any any és molt gran. És un oceà amb el qual les novedats musicals i les propostes musicals són moltíssimes. Tu, Joan, no ho toques tant perquè fas una proposta molt erudita sobre la música d'autors que tenen llarga trajectòria. En el cas del Joan i meu hi ha una, hi ha una selecció d'actualitat. Com deia abans, no pot estar absolutament al dia, per una qüestió de que ni ei ni jo ens dediquem a això i podem sentir discos perquè és la nostra professió i la sentim de manera aficionada però aquestes novetats, aquest oceà amb el qual nem traient discos per punxar-los i sí, si no bueno, fas el que passa amb moltíssima gent, no? la gent que, li, que té inquietud per la música, que li agrada la música va sentir música perquè la recomanen, perquè la llegeixen un article en un diari o perquè es com una revista tal que li explica o perquè no sé què Jo que la, la diferència que puguem fer des de la ràdio des de Radio Teneu del Clot, és a fer una proposta, sí, una anista, potser necessista, és veritat, esquètics de música, o la persona que fa propostes de música, eh, hi, ha, hi ha una voluntat això de fet, com els músics i com molts artistes, però des d'aquesta voluntat sempre una mica honesta, no? per dir -ho alguna manera, tampoc eh, per voler tenir la raó, Eh, crec que pot ajudar la gent a navegar o a tenir uns punts de coordenades. Mira, la proposta d'aquest noi que punxa música de 9 a 10 de la nit, arreglant el clop, va per aquí, a veure què diu avui. I si no m'interessa, busco un altre i sin no un altre, saps? Però sí que jo penso que la funció de, la funció d'una persona que et selecciona música o que t'aporta les novetats, eh, pot pot servir de guia per, per, per anar a provar, altre, per anar contrastant per anar a buscar aquelles coses Escolta, doncs mira, això que he posat avui està molt bé anem a perseguir-lo no? perquè si no la meva dieta musical la que em posa Spotify com un robot que em va seleccionant cançons que te puede gustar també no sé què, doncs no m'acaba de convèncer és que jo per resumir-ho resumir molt breument quina és la diferència i què és el que passa el problema és que a Espanya se sent molta música sentim molta música, la gent sent molta música però la gent no escolta música. Escoltar té una necessitat de que tu estiguis activament escoltant i, i gerant una opinió respecte al que estàs escoltant. Quina és la diferència, entre probablement, des del meu punt de vista, de les propostes que hem fet de programes aquí, és nem a escoltar música i nem a escoltar-la d'una manera determinada, mentre que la majoria de les radiofórmules com el que teníem quan anava a fer un ràdio el que venia abans de nosaltres que jo tenia la gasolina i de sobte i estava punxant una cosa d'un país la gent que està escoltant la gasolina no, no, no està escoltant, està sentint música i deixa moure per aquella música o simplement la té allà perquè és talla, és una part natural del, de la seva, del seu petit nucli univers però jo crec que això està bé sigui sí. Això està bé, això ha d'existir. Jo això no hi estic en contra. O sigui, la radiofórmula, de dir... Això és una emisora de ràdio que va música tot el dia. Està perfecta no és un problema. Però en aquest país tenim bàsicament dos tipus d'emisores que posen radiofórmula. Les emisores tipus en Radio Flashback, etcètera, que el que fan és dir... Esto en su día lo petó, pues vamos a vivir de renta. O si sigui, anem a tirar revival. tot de revival que ja coneixem tots i que dius, ah, pues mira, que bé, anem sentint cada dia alguna cançó d'Erdwin and Fire, senyors, que entrenen dos bones, no, no, ens, no, no flipem, no, no anem molt més enllà. Jo eh? diria que tres o quatre... <ríe> bueno, però que sonin per la ràdio, diguéssim, sembles les mateixes, i dia, és igual, dia rere dia podràs sentir alguna d'Erdwin and Fire a, a Radio flashback, és igual. Sí, sí. Uh, hi ha aquest tipus de fórmula, i a la fórmula d'A vaig traient novetats, algunes coses que eh, encara no són, no són coses que ho hagin patat entre cometes, són coses noves. No? Aquesta promoció musical, si un la fa des de punt de vista de la investigació, des del periodisme, des del dir què està sonant, que és allò que té qualitat, que és allò que despunta coses, quins són els grups nous, qui necessitaen musical interessant, que és allò que està marcant tendència a tal, Això és molt enriquidor. I això es pot fer també des de punt de vista de que suene de fondo. No, no passa res. No, no, no cal que ningú em vagi constantment explicant com he sentir la música o tenir una escolta activa de vegades en em ve ús, de gust escoltar-la de fondo no passa res però aquest escoltar-la de fondo no té per què ser uh, les quatre o 5 discogràfiques que tenen copsat el mercat espanyol a nivell de ràdio i per tant sabem que els contes principals es porten sí música d'actualitat pressa en quin tipus de música és i jo ja no hi entro en la qualitat o no de la música el que entro és en dir aquesta música sempre ve dels mateixos canals i afavoreix a les mateixes distribuïdores, a mateixos productors de música i a les mateixes discogràfiques. Que ens continuen marant la moto de que l'artista no cobra res perquè estem fent pirateria, quan en realitat l'artista viu dels concerts des de fa un munt d'anys. I, per tant, que venguem onodiscos, senyors, doncs començaria a ser ja fa hora lo menys. No, molt breu, molt breu. L'únic eh, problema que té el teu anàlisi és que molts els músics que són els 40 principals sí, haurien de viure de la música en viu, però és que realment un 80% tenen la qualitat tan baixa que els seus vius són desastrosos. Doncs llavors doncs, no haurien d'estar publicats en Bueno, però des d'aquí vam tenir Operació Triofo, un dels programes favorits del PEX, eh, estem on estem. <laughs> Sí, en tot cas, eh, jo podia també apuntar un punt final, <coughs> perdoneu, i és la sensació que jo tenia, ara tu abans Joan has dit una cosa que m'ha fet venir al cap, com jo comprava CDs, tu deies, jo compro CDs Amazon que no sabia com sonaven, clar, i jo, no, Amazon no, però les botigues de discos també, és a dir, ara tenim Spotify i tenim sí, sí. l'estreaming, eh, sembla la cosa més normal provar, bueno, provar, i que al final no es compra el disc, evidentment, eh? Eh, se sent per Spotify o li pagues directament a Spotify o tu baixes per internet de manera il·legal o com sigui, o compartint arxius amb un amic, molt amic que et trobes pel torrent però a banda d'això eh, tu buscaves no? jo recordo d'aquella època de la meva adolescència potser és una cosa molt romàntica o molt idealitzada que les tertúlies amb amics que ens agradava la música i compartíem, jo, jo en recordo haver tingut amb tu i també amb tu, de, hòstia, a mi m'agrada molt un grup que es diu Jamiroquei, hòstia, i me'l descobries. O, o... I aquesta, aquesta funció d'alguna persona que confies, que et recomana, que vas a parar i, escolta'm, si, sí, tenia raó i de sobte coneixes alguna nou. Aquesta connexió que establíem en un bar fent una cervesa és, jo crec una mica la, la sensació que jo vull establir amb els possibles oients, que no hi ha un feedback, aquest és el problema, eh? amb els amb possibles oients de peça a la planxa. I aquesta idea de, escolta'm, tinc aquesta música, a sot pot agradar. I si a aquell tio li alegres al dia o la tarda, aquella vegada, perquè li has posat un handis que li agrada molt, doncs ha descobert una cosa nova i es forma un criteri. Així si me'l vaig formar jo quan era jove, parlant amb vosaltres, amb un germà, amb altres amics, amb una cinta que et gravaven, i així anava a descobrir en aquell moment, que llavors descobri era agafar el machete i anar per la selva durant tais i buscant coses. Aquesta sensació és la que a mi m'agradaria traslladar en aquesta època tan digitalitzada, tan comunicativa, tan amb que tothom es tria un petit i tothom s'entera i no hi ha cap secret a la xarxa perquè tot es publica, aquesta mena de, de cosa íntima, personal, propera, efectiva, que és un espai que a la ràdio eh, a mi m'agrada potenciar, o almenys és el meu esperit. I dit això, no sé si vol dir alguna cosa més, perquè se m'ha allargat el discurs. No, bàs bàsicament estic absolutament d'acord amb tu, en el fons el que estem fent i continuem fent d'una certa manera era aquell exercici tan bonic que era gravar cintes de casset, que t'havies tastat una bona estona, i el fet de gravar-les i donar-les segur, Tenia una implicació personal molt més gran que no passi... a eh, Spotify et diu... Eh, M'agusta. Eh, es, es, esta persona està escuchando esto Ara ho vas dir, la personal. Jo cada vegada que faig un peix a la planxa m'implico. Jo tinc aquesta sensació. Faig una selecció per a una persona que m'agradaria que m'escoltés, que m'estimo, que m'agradi seduir o que m'agrada... És a dir, és una mena de... Perquè feiem aquelles cintes de casset, no? Per compartir la música, per donar a conèixer... Per i trobo que això em falta molt dia amb aquests robots d'internet i aquestes propostes que et fa Spotify però és que en el fons això és, uh, això és una ràdio amateur, és a dir, una ràdio mater significa que jo no sóc professional d'això uh, una ràdio mater significa que ho fem de forma voluntària i quan ho fa algú de forma voluntària ho fa perquè té un compromís amb, ell, amb la idea, amb el projecte, amb el programa, amb els oients, amb qui sigui però principalment jo vinc a la ràdio i faig això i segurament coincidirem perquè tinc un compromís amb mi mateix a mi mateix, de que jo aquest faig no em traicioni a la meva idea a la meva pròpia idea de què és allò que vull fer a nivell ràdio, de, que, de què és allò que per mi significa uh, posar una hora de música. I jo puc dir, i estic content d'haver-ho dit, que després de tres temporades no m'he traicionat a mi mateix eh, no he fet res que no estic content d'haver-ho fet. Me n'han sortit pitjors programes, no n'han sortit millors programes, m'han escolta més gent o menys gent, però com a mínim jo estic content de no haver-me traïcionat a mi mateix. I amb això ja en tinc vaig tranquil a casa perquè no em demano més. Eh? Jo, eh, és la frase que estem dient tots els tecuntartulians avui, estic d'acord amb tu, estic completament d'acord amb tu i, i perquè s'està fent molt tard i no volem tampoc allargar-nos massa en aquest últim programa de Pissar la Planxa, volia aprofundir en aquesta reflexió que, que deies tu que és aquest tema de, de, de voler-ho fer, de la ràdio ens apassiona, de posar música ens agrada i fer un programa cada setmana ha sigut un projecte personal que hem portat a la pràctica i per això he convidat avui el, els dos Joans, el Joan Escandell i el Joan Santaló, perquè porten un programa de manera solitària cada setmana, eh, on fan una selecció musical, fan una crítica musical, produeixen el programa, fan el guió i a més fan la locució. ells sols. Uh, durant dos anys i mig a més a més i compartir aquesta experiència que hem tingut tots tres des de la Ràdio Mater, des de que jo que, que, quina les expectatives que teníem amb les nostres diferències dins del programa ha sigut tot un plaer compartir-lo avui amb vosaltres gràcies Joan Escander per haver vingut avui moltes gràcies i bona sort i que segur que el projecte que fareu els dos valdrà la pena, a veure si ho pengeu a l'íto que <laughs> sobre aquest, Joan igual sí eh, Joan Santaló gràcies per haver vingut, bona nit moltes gràcies i res, avui ja liquidem el peix a la planxa, llancem la barca al mar i que se'n vagi a la merda o que vingui un tiburó i se la quedi parell. En tot cas, tenim una última cançó seleccionada per avui. Eh, és una cançó que m'agrada molt perquè penso que agafa aquest esperit de que la ràdio Mater, que ara comentava el Joan Santaló, que es diu La pròxima vez... De Grupo Desperto Sol y Nieve, es una canción que digo, mira, sabes que la próxima vez no se salió mal, pero la próxima vez igual no sale mejor, sabes que te digo, con aquella pachorra que te que aquel disc que se dio... Alegato eh, Meridional, que és un disc amb un cant a, a la vida andalusa que a mi m'agrada molt, m'entusiasma per aquest punt provocador, insolent que t'he de dir, sí senyores, a nosaltres nos gusta esta vida més contemplativa i bon vividora. I aquesta mena de missatge, no? vull dir, la próxima vez lo haremos mejor, és amb el que jo vull deixar aquest testament del peix de la planxa que arriba avui després de 72 programes al seu final. Tornarem al mes de setembre amb xapa i pintura, a partir del 15 amb el Joan Santaló i amb el programa que encara ha de tenir nom amb el Paol Fontela que serà una col·laboració mensual amb la línia que hem estat fent fins ara fins llavors que passeu un molt bon estiu agafeu les bermudes, les xancles, neu a la platja descanseu, feu tartúlies Lo bueno, que es fa d'estiu perquè a setembre tornarem a estar aquí i us deixem amb un grup d'expertors sol i nivell